Jabur 71 dari ayat 1 sampai 24 Kepadamu, Ya Tuhan, Kuletakkan kepercayaanku, Jangan biarkan aku menanggung malu. Selamatkanlah aku dalam kebenaranmu Dan biar aku melepaskan diri. Dengarlah rayuanku dan selamatkan aku. Jadilah batu pecah, Pelindunganku yang perkasa tempat aku bernaung setiap waktu. Engkau telah memberi perintah supaya aku diselamatkan. Karena engkau lah batu pejal dan kubuku. Selamatkanlah aku, ya Allah Tuhanku, daripada tangan orang zalim, daripada tangan orang durjana dan kejam. Karena engkau lah harapanku, ya Allah Tuhan yang perkasa. Engkau lah Kepercayaanku sejak daripada usia mudaku. Kepadamu aku bersandar sejak kelahiran. Engkau lah yang membawaku ke luar daripada rahim ibuku. Aku akan sentiasa memucimu. Aku telah menimbulkan takjub orang ramai. Tetapi engkau pelindungku yang perkasa. Biarlah aku sentiasa memucimu dan Mengistiharkan kemuliaanMu sepanjang hari. Janganlah singkirkan aku dalam usia tua. Jangan tinggalkan aku ketika kekuatanku hilang. Karena Musuhku mencerca aku dan mereka menghendap untuk meragut nyawaku berfakat sama sendiri. Mereka berkata, Allah telah meninggalkan dia. Buru dan tangkaplah dia. Kerana tiada siapa yang akan menyelamatkannya, ya Allah. Janganlah jauh daripada aku, ya Allah Tuhanku. Segeralah tolong aku, biar mereka dicelah dan dihina. Mereka yang cuba mencederakan aku akan dihina dan diaibkan. Aku akan sentiasa berharap. Dan akan lebih-lebih lagi memucimu, lidahku akan menuturkan kebenaranmu dan Penyelamatanmu sepanjang hari Meski aku tidak dapat Mendunga batas-batasnya Aku akan mengisiharkan Perbuatanmu Ya Allah Tuhan yang perkasa Aku akan menyebut kebenaranmu Yang hanya milikmu Ya Allah engkau telah Mengajarku sejak daripada usia mudaku Dan hingga hari ini Aku tetap mengisiharkan Perbuatanmu yang Menakjubkan Kini aku sudah tua dan rambut keputih. Ya Allah, jangan tinggalkan aku. Ku kuasamu kepada orang zaman ini. Kekuatanmu kepada semua keturunan yang akan datang. Kebenaranmu, ya Allah, sungguh tinggi. Engkau telah membuat perkara yang besar-besar, ya Allah, siapa yang serupa denganmu. Engkau yang telah memberiku penderitaan yang pedih. Engkau akan memulihkan aku dan membawaku naik semula dari perut bumi. Engkau akan menambah kebesaranku dan melipurkan hatiku sepenuhnya. Dengan kecapi, aku akan memujimu bagi kesetiaanmu, Ya Allah Tuhanku. Untukmu, aku akan menyanyi sambil bermain kecapi, Ya Allah Tuhan umat Israel, Ya Allah yang mahasuci. Bibirku bergembira menyanyi untukmu, begitu juga jiwaku yang telah kau selamatkan, lidahku akan menuturkan kebenaranmu sepanjang hari. Kerana mereka telah dikelirukan dan mereka telah dimalukan, mereka yang cuba mencederakan aku.